Əl-Cumuə surəsi 11 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı mülkün sahibi, müqəddəs, yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allahı təqdis edib, onun şəninə təriflər deyər. Ümmi ərəblərə özlərindən Peyğəmbər göndərən odur. Əvvəllər hak yoldan açıq aşkar assalar da, onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrədər. Peyğəmbəri ərəblərdən savayı hələ onlara qoşulmamış başqalarına da göndərmişdir. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Bu, Allahın istədiyinə əta etdiyi mərhəmətdir. Allah çox böyük mərhəmət sahibidir. Tövrata yükləndikdən sonra ona əməl etməyənlər belində çoxlu kitab daşıyan ulağa bənzərlər. Allahın ayələrini yalan sayanlar barədə çəkilən məsəl necə də pistir. Allah zalım qövmü doğru yola yönətməz. D- Ey yəhudilər! Eğer bütün insanlardan fərqli olaraq, özünüzün Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə və bunu doğru deyirsinizsə, onda ölüm diliyin. Halbuki onlar öz əlləri ilə etdikləri görə, heç vaxt ölümü diləməzlər. Allah zalımları çox gözəl tanıyandır. De, qorxub qaçdığınız ölüm sizi mütləq yaxalayacaqdır. Sonra siz gizlini də, aşkarı da bilənin, Allahın hüzuruna qaytarılacaqsınız o da sizə nələr etdiyinizi xəbər verəcəkdir. Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman, Allahı zikr etməyə tələsin və alışverişi buraxın. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Namaz qılını qurtardıqdan sonra, yeryüzünə dağılın və Allahın lütvündən ruzi diləyib axtarın və Allahı çox zikr edin ki, nicat tapıb saadətə qovuşasınız. Onlar bir alışveriş, yaxud bir əyləncə gördükləri zaman, Səni ayaq üstə qoyub ona tərəf çumdular. De, Allah dərgahında olan savab, əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır.